переполоху, як у ці останні дні. Проте нові гасові лампи були запалені точно в призначений день і годину. Будинок, який ще пахнув соломою, непросохлим вапном, розчинив свої двері, і діти і онуки, засновників Макондо оглянули обставлену папоротниками і бегонями галерею. Поки що тихі кімнати і сад наповнений запахом троянд. А потім зібрались у вітальні навколо невідомого дива, Прикритого білим простиратлом Ті, що вже бачили піанолу Досить поширену в інших містах долини Були дещо розчаровані Та найбільше розчарувалася Урсула Коли поставила перший циліндр Щоб Ребека і Амаранта Відкрили бал А механізм не запрацював Мелький Уже майже зовсім сліпий Справжня руїна від старості Спробував вдатися до свого колишнього Чарівницького мистецтва І полагодити піанолу Нарешті Хосе Аркадіо Боєндіа зовсім випадково зрушив застряглу деталь, і з інструмента вихопилася музика. Спершу якесь клекотіння, а відтак цілий потік переплутаних нот. Калатаючи по начеплених без розбору і настроєних на струнах, молоточки злітали зі своїх гвинтів. Та уперті нащадки 22 сміливців, які подолали гірський хребет у пошуках моря, Спритно обминали підводні рифи безладного музичного потоку, і бал тривав до світання. П'ятро Креспі повернувся в Макондо, щоб налагодити піанолу. Ребека і Амаранта допомагали йому впорядковувати струни, і разом з ним потішалися зі спотворених вальсів. Він був такий привітний і тримався з такою гідністю, що цього разу Урсула відмовилася від нагляду. Напередодні його від'їзду влаштували прощальний бал під музику відремонтованої піаноли. І П'єтро Креспі в парі з Ребекою продемонстрували високе мистецтво сучасного танцю. Аркадіо і Амаранта танцювали так само, граціозно і вправно. Але показовий виступ довелося урвати, бо Пілар Тернера, яка стояла в дверях разом з іншими цікавими, Вчепилася в косий жінці, котра посміла зауважити, що у молодого Аркадіо жіночий зад. Настала північ. П'єтро Креспі виголосив на прощання зворушливу промову і пообіцяв невдовзі повернутися. Ребека провела його до дверей, а коли все в будинку позамикали на ніч і погасили лампи, побрела до своєї кімнати і гірко розплакалася. Цей невтішний плач тривав кілька днів, і ніхто не знав його причини, навіть Амаранта. Потайливість Ребеки не здивувала родину. Вдаючись зовні товариською і привітною, Ребека насправді мала замкнуту вдачу і не проникне серце. Хоч вона вже стала гарною, міцною і довгоновою дівчиною, однак, як і перше, полюбляла сидіти в гойдалці, з якою прийшла в будинок Буендія, тій самій, не разлагодженій гойдолці. Тільки вже без билиць. Ніхто не віддав того, що вона навіть у цьому віці зберігала свою звичку смоктати пальці. Тимто вона за всякої зручної нагоди замикалася в купальні і привчила себе спати обличчям до стіни. Тепер бувало дощового вечора, вишиваючи в гурті подруг у галереї з бегоніями, дівчина раптом затиналася. Гірка сльоза туги зволожували її під небіння, коли вона бачила мокрі доріжки саду та горбики з грізюки, вивершені дощовими черв'яками. Відколи вона почала плакати, її погані звички, вилікувані свого часу за допомогою помаранчевого соку і ревеню, знов непереборно заволоділи нею. Ребека знову почала їсти землю. Першого разу вона зробила це радше з цікавості, певна того, що неприємний смак виявиться найкращими ліками проти спокуси. І справді, вона відразу все виплюнула. Але знеможена чим більшою тугою, Ребека не припинила своїх спроб. І поступово до неї вернувся первісний потяг до первинних мінералів. Вона насипала землі в кишені і потайки жменями з невиразним почуттям щастя і страждання, З'їдала її геть усю, поки навчала подруг найважчих стіпків і говорила з ними про різних чоловіків, не вартих того, щоб через них приносити себе в жертву, поїдаючи землю та вапно. Оці жмені землі ніби робили реальнішим, наближали до неї єдиного чоловіка, який гідний був таких принизливих, жертвоприносин немов би мінеральний присмак, що залишав сильний жар у роті і заспокійливий осад у серці, передавав ребетці через землю